Ute på slätten, framför trossens virvara av vagnar, tält, människor och djur, stod täcktrupperna och artilleriet ännu redo. De väntade på det ryska förföljandet, på den attack som, om den utfördes med kraft, skulle ge den upprivna svenska hären nåda stöten. Även för dem gled timmarna förbi. En del smärre strödda skaror fientligt territori lät se sig, men dessa vände om när de såg de välordnade svenska linjerna. Var var det ryska anfall som alla väntade på med ängslan?